Kilómetros de balde, un domingo, moi cedo o mañán, eh, 3 de novembro. Dende o Paseo do Burgo, hoxe estou, vinme directamente cara ao Paseo do Burgo, porque ameaza a choiva, eh, non sei como será a caminata de hoxe, sobre todo porque collín o risco de traer o micro para gravar unha semana máis. Apetéceme, ademais, gravar esta semana, non sei por qué, pero... Con todos os medos de que se poña a chover en calqueira momento Unha semana pasada por auga. De feito collín, eh, teño as zabatillas un pouco úmidas Porque onte saín a e tamén saín tarde Choveu a e choveu a tarde Sobre todo a tarde quedaron un pouco malladas de Non o suficiente como para decir, va, collo outras Pero si sí un chisquirritín úmidas Nada, ao que non este relativamente acostumado Así que, volto por aquí convosco coas miñas tolemias habituais, a miñas tolemias manais. Neste caso, cuns protagonistas que teñen que ver directamente co paseo non tolerías alleas a estas caminatas. Vouvos falar dun colectivo, dun grupo de persoas habituais do paseo. Habituais non sempre. As mañáns non recordo de los atopado por aquí, E etelas atopado por aquí. Ese non chove. Ose, por exemplo, supoño que non estarán. Trátase, nem máis nem menos, quedaste testemunhas de Jehová. Eh, un grupo de persoas que se achegan habitualmente, máis ben cara a final do paseo, segundo o meu sentido da marcha, se anazoa da balaustrada, plántanse ao carón dun banco. Grupiños de dúas persoas, a maioría das veces dúas mulleres, aínda que non é estrano, que tamén aparezan homes. Se se trata de homes, normalmente de idade avanzada, penso que xubilados, e se, se trata de mulleres, xa un habano moito máis amplo de idades. Incluso, na gaibota, canta gaibota, está ao de dous pipís, como lle chamo eu. A maré está a subir. Por eso vexo tantos pipís agora mesmo. Os pipis son un tipo de pasaro que non se corresponde con ninguna... Non sabería decir o escaleo nome exacto do... de do... ese pasaro, pero é como os bautizamos, se va a seu se hai moitos anos. Para non son os pipís, son os nosos preferidos. A queía, okay, que moitas veces incluso hai a... mulleres adolescentes nestes grupiños. Son parellas, van en parellas, Están sentadas nun banco, eh, ao lado do banco, un especie de tenderete, no que se amosa un cartel grandote, e onde, creo, diría que sí, ainda que agora mesmo a imaxe en que me fago mental non o lembro de todo, creo que ten como para recoller folletos. En todo caso, son mensaxes religiosas, obviamente, son testemunhas de xeobá, E Debo recoñecer que, cando as vi por primeira vez estas persoas, non me caeron de todo ben. Dicea, que fan estes aquí? Normalmente son receloso. Coas testemunhas de xeoba escoitas cousas que despois pois realmente non sabe se son certas ou non. Temas de saúde que parece que van en contra da pura lógica e do puro instinto de vida. E, aparte, tamén esa visión que temos deles de ir de porta en porta dando normalmente a lata no, no que eu considero que así un, a invasión da, da tua privacidade cando se poñen un pouco pesadiños querendo entrar. Hai moitos anos que non eh, me petan a porta. Diría que dende que son adolescente, ninguén atestemuña de Jehová petume na porta para predicar así directamente de ti a ti eh, en frío. Entendo que a estrategia que seguen agora de poñerse no paseo e esperar a que a xente selle xa chegue é moito menos agresiva, como decía. E, por portanto, roce fai o agarimo. Casi que ata os voto en falta se non están por ali cando paso por esa zoa do paseo. Supoño que non teñen demasiado éxito, porque en vez de espallarse por todo o paseo, é habitual que o que fagan é reunirse en parillas de cartéis, é dicir, de catro en catro e mesmo de oito en oito, falando entre elas é casi casi socializando como se estivesen en calquero outro lugar. Nunha destas, fora xa do que o paseo, atopeima un grupiño deles que iban cara o coche nun aparcamento, polo que deducín que non son veciños daqui do Burgo, senón que Igual viven en calqueira barrio da Coruña e se achegan aquí para facer esta, este perdicamento da súa fé. Descoñezo se realmente se achegan a outros parques, a outros paseos da cidade. Supoño que non, porque só os teño visto por aquí. En todo caso,, bueno, un elemento máis como a outros colectivos, dos que seguro vos acabarei falando máis cedo ou máis tarde. E nos vosos paseos e parques hai tamén testemunhas de xeobá que están esperando así como de forma pasiva que alguén se achegue para facerlle chegar a súa mensaxe Se me contaredes Se queredes contactar conmigo como sempre os medios de contacto xa ustedes nas notas do episodio e nada máis que pasedes unha boa semana espero estar convosco de novo a fin de semana que ven xau xau